Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omladanski kulturni centar Gadačac je ovom prilikom na ovaj način u ovo doba našeg mjeseca Ramazana želim da se obrati svim onima koji prate našu stranicu naš sajt da vam iskreno čestitamo Ramazan Šarif Mubarak Osun da vam Allah šanu u Kabuli predstojiće i vadete, primi Vaše dove, iako Bog da inša Allah osmanajte na Bajram bez grijeha čisti. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da la opustanika a.s.a. kaže onaj ko posti mjesec Ramazana vjerujući i nadajući se u oprst i nagradu Opršteni su mu grijesi sve koje je do tad učinuo. U ovom hadisu Allah posanik al. hoće da kaže ti koji postiš mjesec Ramazana, nemoj da imalo sumljaš. Imalo da gubiš nadu da će ti Allah šanu oprostiti do kraja Ramazana sve tvoje grijehe koji si počinio. Ali, brate i sestru, mali grije. Allah posanika nas učini da onaj ko dočeka kraj Ramazana, a ne budu mu oprošteni grijesi, bit će udaljen od Allahove milosti. Ili ponekima, proklijet je onaj ko dočeka kraj Ramazana, a ne budu mu oprošteni njegovi grijesi. Ja i ti vjerujem da se razumijemo. Naša prednost kao vijednika jeste što se mi nadamo samo njegove milosti, njegovom oprstu. to u ovom mjesecu Ramazanu nemoj ničemu, nemoj ništa da ni podaštavaš. Svemu daje svoju vrijednost. Svako dobro dijelo koje ti dođe prednost, predate, čime te Allah džanašanu počasti, nemoj ga nikome drugom dati. U safu, kad treba popuniti safu, Ne daj to nikom. To je tvoje pravo i to je tvoje dobro djelo. A Ajesto tako biraj i gledaj svaki momenat da činiš iskreno u tebu su gospodaru i da tražiš oprst za svake grije koji si počinio za koji se sjećaš i za koji se ne sjećaš. I nadaj se i budi čvrst u Ne sumljaj ni malo, ni koliko zrnog orušice, ovaj da će ti biti oprašteno i da ćeš dočekat Bajram ako bude, inš Allah, čisto krije. Zamisli, brate i sestro, na ovom svijetu svako dobro dijelo ima svoju vrijednost. I to malo tene matematičko. Za svako dobro dijelo, broječano, moglo bi se a, neki broj prikačiti. Osim posta. Namazanski post, kao što se u ovom hadisu navodi, jeste dijelo za koje Allah Đanšanu kaže to je moje i ja za njega maha suza nagrađujem. Zato pravog, iskrenog, istinskog vjernika jedan dan posta Ramazanskog ne može mašiti. I ovog hadisa, a i zbog brojnih hadisa koji govore o vrijednosti o vrijednosti posta. Zamisli da sva dobra dijela imaju svoju vrijednost, koju znaju meleki, koji pišu ta dobra dijela, jedino za post. Niko ne zna vrijednost jednog dana. U jednom hadisu Allahu poslanik alejhisel selam nam je približio vrijednost jednog dana postav, kaže: Onaj koji izostavi jedan dan posta opravdano i na opravdano, ne može ga napostiti kada bi čitav život postio. U tom smislu, sjedi brate, razmisli kolika je vrijednost jednog ramazanskog dana i Ne daj ni pošto da ti prođe e, ne posve da ti prođe, nego da ti prođe ni u čemu ili u sva čemu ili a ova, da ti prođe u preposici ili da ti prođe u nečemu čego ne, u čega nikakvog nikakvog hajra ne imaš. Također se prenosi od Ebu Rere radi Allaho Anhu da Allaho posanika kaže ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi bićemo oprošteni e, njegovi grijezi. Hvala Bogu ovdje se misli na grije koji se smatraju malim grijezima, za velike grije, svaki čovjek treba da teobu učini, da se lično obrati svome gospodaru. A u ovom hadisu, aloha poslanika, alesu salam nas uči da čovjek koji posti vjerujući čvrsto, ne sumlja i nada se, Hvala Bogu, niju što ni ni ni se drugo a, vjernik e, iskan i, i nenada, nego Allaho milost, da će mu biti oprošteni grijesi, on, bajram, dočekuje čisto od grija. Po hadisu Allaho posanika alaih onaj ko dočeka a, Ramazanski bajram, a ne budu mu oprošteni grijesi, to je kraj Ramazana, bude odaljen, bude udaljen od Allaho milosti. Nemoj, brate, i ti, sestro, da se dozvoliš, Da Ramazanski bajram doživiš, a da ne budeš očišćen od svakog grija. In Allahu qabala kesatu salam na da Ramazan od Ramazana briše mali briše mali grije. A vjeruj i ti i ja imamo na pretek. Zato molim Allaha na šanu da budeš budeš uspješna uspješno u Ramazanu i fala Bogu da doživiš uh, bajram. Sfiyya bin Dhabi Raeitullaha fila l'kauni rabban Jami'u l'kainati lagu tuhabi Šawajidu anna hu urdun janin Od Ebu Hureyri se također prenosi Radiallahu anhu, da je Allah posan i kada se Rekao, onaj ko bude postio Neka se čuva bestidnih riječi, neka se nedere dere ga bude neko zlostavljav ili psovao, neka kaže ja postim. Dragi moji brate i sestro, nemoj dozvoliti da tvoj jezik, koji će inače bit razok najviše ulaska ljudi u džene, da propasti tvoj post, da ga obezvrijedi i nemoj dozvoliti da nečija druga riječ utiče na tvoj post. Poslanik Aleksam nas kraju ovog kapitela kaže ako vas neko bude zloslavljao ili psovao recite ja postim. Ne možeš ne možeš sećni naglas ja postim nego sebi reci ja postim. Ne dozvoljavam ni jednom svjesnom nesvjesnom bilo kakvom čovjeku da priđe vrijednosti mog posta. Jer vidi, poslanik Alisa sam kaže, post je štit i nema mu ništa ravno. Vjerujem da u svojoj kući imaš, kako mi kažemo, smutnije svakakve. dali u imetku, dali u porodici, dali u moralu i tako itd. Poslanik Alisa sam nas u hadisu uči da se te stvari liječi namazom, postom i sadakom pa kaže liječite svoje sadaku. A post je idealna prilika da u vašoj kući postigne se harmonija. Jer oni koji poste. kad god neko podigne ton, oni kažu ja postim. Zato, moji brate i sestro, kad dođeš u priliku da ti u pola dana vrelog namazanskog, neko dođe i ponudi velike i ogromne novce i ogromno bogatstvo, samo da popiješ jednu čašicu vode, nećeš u to ni pogledat. Zašto? Zato što ćeš znat vrijednost svog posta. A zato za tako nešto treba spoznaja i objeđenja. Ako ima toga, niko neće moći ni dodirnuti tvoj post i njegov vrijednost autome najveću zadaću ti imaš Sahal ibn Saad radijallahu anhu kaže da je poslanik islama alejhi satt selam rekao da u jenetu imaju jedna vrata koja se zove Rejan da njih će ući samo postači oni će ustati i kada uđu na ta vrata posle toga niko više neće moći ući uđu po stači. Dženet ima osam vrata i jedna od ovih vrata su vrata kao što sam rekao i kao što nam poslani kada se sam kaže za se Rajan. Ja vjerujem, brate, da imaš nade da ćeš ući na nju. A šta je sa bratom i sestrom? Na koja vrata se oni nadaju ući? Oni koji kasne sa postom i dvadeset, i i četrdeset godina. Kad je Allah poslanik, alaih sva sallam, rekao da svaka vrata imaju ovaj, svoje ime i da će, svako, da će sa svih vrata neko biti pozvan, Ebu Bekr, radi, ra, radi Allah, Anhu, bio radozno, pa kaže, Allah poslanice, hoće li ikon biti pozvan sa svih vrata? Po poslanik, alaih sva sallam, odgovara Adab se da ćeš ti nebo bekrebit dozvolu. Imaš šansu brate. I ja i ti. Da Ramazan koristeći onako kako nas poslanik ali su sam uči. Jer vidi. Imaš šanse da zaslušiš i da uđeš na ovo brata. Jer vidi poslanik će nam kaže onaj ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu Allahu ne treba da on ostavlja jelo i piće. I u sličnom hadisu gdje posanika kaže ima postača koji od svog posta nemaju ništa drugo sem gladovanja i žačeva. Nemoj da budiš jedan od takvi. Gledaj da zaslužiš ponosno ulazak kroz ova vrata. A kako? Čuvajući svoj jezik od ru ružnog govora zaposlivši ga i badetom i spominjanjem Allaha Đanšanu ako znaš Kur'an i oni najučeniji su ostavljali mnoga dobra dijela samo se posvetili u Ramazanu, a ovaj učini Kur'anu, jer je Ramazan mjesec Kur'ana. Molim Allaha džalšanu, ako bude, inša Allah, na ova vrata, da i ja i ti zajedno učinu. Onaj ko na ima nagradu istu, kao i onaj koji je nahranio za post. A da se ne umanjuje od nagrade postača. Zamislim, moji dragi vrate i sestro, da jedan dan posta niko ne zna vrijednost, sem Allah željšan. Ili poslanik nas upozorava da koji zostavi jedan dan posta, je li tako, ovaj ne može ga napustiti kada bi čitav život postio. E takvu jednu nagradu ti dobivaš zato što nahraniš jednog postača. Nemoj da prođe mjesec Ramazana a da ne ugostiš postača u svojoj kući. I da u tvojoj kući i siroma i onaj koji možda nema dovoljno ne okusi ne okusi iftar. Kad je riječ o iftaru Allah posanik nas uči da su najbolji Kaže Allah poslanik de Allahšanu, kaže, najbolji mojih robova su oni koji puno žure sa iftarom. Neka ti to bude na um, u tvojoj kući, nek bude posebna atmosfera za iftar. I požurte dobro sa iftarom. Jedne prilike bilježi se da Allah poslanik, ali uh, bio gost kao postać kod jednog ashaba, pa mu je ovaj iznio hljeba, i masno ogulja pa je Allah poslani kallis salam činio dovu neka se kod tebe iftari postači neka kod tebe hranu jedu pobožnjaci i neka za tebe istikvar, i stikvar i opr straže meleke ovo je trgovina s Allahom vrati ti na nije tiši gospodaru želim činiti želim napravi dobar iftar za postače molim te gospodaru, nagradi me sa nagradom koja slijedi za njihovu pust. A kad ti oni dođu na pust, na iftar, onda od njih tražiš i zamoliš i da čine za tebe dobu. I dobro kasiraš te večere na iftaru. Zato trgovina sa Allahom je najisplatnija. Kad je riječ iftaru, dragi moji brati, još, ne mogu da ti ne kažem a da probaš da se držiš sunneta. a pa to je da ne dozvoliš da na tvom stolu od iftara nema hurmi jer je poslanik se iftario hurbu i dalje nemoj dragi brate i sestor pretjerivati sa iftarom. on treba da bude skroman i nemojte se prejedati zato što morate postiti danas i dalje ne bih želio da izostavim Sehur je vrlo bitna stvar. A lav poslanik Alahus selam nas uči da razlika između našeg posta i jevrejskog i hrišćanskog jeste u sehuru. I poslanik nas Alahus selam uči da je u sehur ustajite na sehur, jer je u sehuru u sehuru Qur'an li ta'iduk athawabun. I kolika je vrijednost jednog dana Ramazana. Ne samo da treba da postiš, ne samo da trebaš da ugostiš postača i naranička, na da, da uzmeš duplu nagradu sa svojim postom, nego šarijat sve obuhvatio. Lijepo bi bilo i dužnosti da posle Ramazana nekad do idućeg Ramazana napostiš i dane za svog najbližnjeg rođaka, majka, djed, nena, sestra, otac. Ako su preseli, a znaš da su ostali dužni postit, bilo bi dobro da i za njih napostiš. <mul učari> Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi da je Allah posanik selam rekao onaj ko provede noć lejletu kadr u ibadetu vjerujući i nadajući se uh, nagradi Bit ćemo oprošteni prethodne grijehe. Euh, nezaobilazno je da se priča o Ramazanu, a da se ne kaže o njegovoj najvrednijoj noći, ona je to kadir. Noć koja, kako kaže Kur'an, je vrednija nego hiljadu mjeseci. Zato Hazrat Aisha, pet Allahu poslanika, sallallahu alajhi wasallam, Allah poslanice Kada bi znala kada je lejlet tu kadr, šta bi mi preporučio da učim? Pa je poslannika ostavio nam dovu. Rekao ši joj, uči Ahisha, Allahume inneke afuvun tuhibbu l'afve fa'afu'anni. Nemoguće je da jedan svjesni musliman provede noć lejlet tu kadr u bezvezari. Nemoguće je da jedan svjesni musliman ne čeka lejlet u kadr a kako se čekala ile to kad naučimo da se poslanik sallallahu poslanik sallam kad je ile to kad naučimo da se Allah poslanik al sallallahu poslanik u hadisu pro je kaže tražite ile to kad u zadnje trećine ramazana i tražite je u neparnim noćima zadnje trećine ramazana zato dragi moj brat nemoj dozvolite da još jedna noć ile to kad prođe ni u čemu nemoj dozvolite da je ne iskoristiš u potpurnosti, jedniko ti ne garantuje da ćeš je ponovno dočekati, a lejletov kadr je vrednija nego, po nekim proračunima, osamdeset i tri godine dobrovoljnog i badeta. U tvoj noći jedan namaz je nego osamdeset i tri godine dobrovoljnog namaza. Dakle, još. I nemoj zaboraviti, moji dragi brate, da lejletov kadr to Kadr je samo jedna noć, a to je u Ramazanu i u zadnjoj trećini Ramazana. Nadam se da ćeš, naš, da ćeš nas poslušati. U to ime, molim Allah da nas obilato nagradi u Ramazanu, da nam primi naš post, da nas naš post približenjem da nas očisti od naših pesilnuka, naših grija. Molim Allah da usviša naše dove, da pomolimo našoj braći koji su eziećeni diljem, ilem islamskog i neslantkog svijeta i molimo Allaha da, da muslimane približi jedni drugima njihova srca i da žive u bratskoj međusobnoj ljubavi. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.